پا دیو سو رنائی مثال پیش کئی او دا مثال واضح کئی پینزد سیزو ذکر کئی یو فائل در رناء الله اللہ دے ازیم قبلون رناء قبل اونکے اغا مومن دے دا احکام رناء دی نو دا احکام چارا لگل اللہ فائل در رناء سوگے اللہ دا رناء رہو لگلہ او دا رناء قبل اکا چا پیامو له مومن او دیم ځکه کای مومن چې دا لرنا قبول کړه نو پکلای کیږي که په قلب کې فاعل لرنا الله او قبول اون کې دا لرنا مومن دی اځای د کې خود ز لرنا کومه قلب مومن هغه قلب دی دا لرنا په سوجې د قبول کړه د په همت ما دا دايده د همتو د همتو کو قران ته غو کې غل او د دا سن دارنا جو شوه د عملو عمل عمل. د قول نو د همتو کو قران ته غو کې غل اضا نه غرنه قبول کړه حضرت کی واچوله نو د سره کې پیدا شو په قولو او په عمل قول پاغه شیو کو چفره ورته ویږي چې پاک خلکو خلق ته پاک وایي او په دې ته په دې تو آیا دا وقلک عمل پیو کړ چې پاک وسره شه عمل پیو تو سره مکیږي نو دا پنځه ځین مثال کې ذکر کړي یو دا ذکر کړي چرنا مې اورل انګره چار اورل انګره چا قبول کړه مؤمن په کوم ځای کې چې غوړه قزړو د سوجنه دارنا قبول کړو دا همت ته دا الله کتاب سره غل. ادا رنا رسنه جوړ شوی دا د قول او عمل. خدای رنا علی ګری دا د قول عمل کړی نو غی رنا جوړ شو. لکه تا تین جوړ کړ شرشم دی کړیلی نه، آ شرشم وو شو هغه دی جانا او دا نه تیرو وتن. او غتل تدی باچی جوړا کړ. او باتیدی پور رگو را نوس رنا دا نو دا رنا دا سن شو شوا استاد دا عمل که تا عمل نی رکڑی چې تیل دا نی رکڑی دا باتیدی پکنی ہوئی خیر نو دا رنا نجوڑی دا او دا چا رنا چولی دا اللہ دا نیتی تا رنا واچولا استاد دا قول او دا عملنا اللہ رنا واچولا نو رنائے واچولا استاد قول او دا اماننا تو اولی پتر سناسی پڑھ کیوالا تاولی شیئ نتو دو لکا استاد قول کے رنائے دا دا رنائے دا سننا دا تابیری راستی وقت شٹنگ دیکھ کرو او بلس درارا دا رنائے دا سن جو اشوا استاد امتنا استاد قول او دا که बिजليګر ته دی وینا وکړه ا په څه دیولګولې نو ستاسو عمل نه جوړه شو ادرنا پیدا کون کې سوج دي الله خوار رنا نه ټول نه ټول خو دار نه خپل فسوي ټول ستاسو عمل دا وی مثال دیوس الله نور سماوات والارض الله منور کون کې دي اسمان نور او خدای رنا کی اسمان والو کزمو کو والو رنا دا الله په د مومن کې دا سج ده لکه درې مشکات درې په دې دړي کې دی او وي دړي او وي پوچې پوښښه کې کلاټن باچی اس بلېږي نو غیر رنا لري نې دي کله چې دې باټان شیشه چا په رکھے نور رنا زکا پر در اوی اداری کی ویڈیو آ دیو کې پشششکی آشششکی دا تب وایت سطور ده پرکیدون که نو بیا رانبوزی تب وایت سطور ده پرکیدون که یو قدو بل شو ده دا د دا تیلو دونخینا من شجرتن من زیت شجرتن که تل خرابي نور نه صاف نه کوي صاف د خونه دي یو قدو بلچه داستوله د تلو دون خینا چاونه حکمر د خونه لا شرکيه تنو الا غربيه مقام افتد ولالا با دي ونه مشرق طرف ته دي نور نه انسار کینر کیجي نو نور پنه لګي دیوال سره ولادي ابادي مغرب طرف ته ديوال نه چنو نور بیږي نو نه پېلږي نو هغه ونه ودلې نه ځمیدار دونه لاندې فصل ځکه نه کوي وای پدې نور نه لګي نو داونه پدای ځای کې دا چې نو له نور نه مشرق طرفه تولړان او نه د نور نه مغرب طرفه نور پېړ اوځي قریب دی چې تل لغې په کوی اگر چې ونه ځيږي اریتور او تل پر کیږي رنا دا پرنا دا ته الله پرنا تا جرد چردای شي ابياني الله ني سر خلق الله الله پر جي باندې پوره استا بدن يو دري دي استا بدن کي يو پرتا دا ميزبا يو پرتا دا اگر يو سه شي اگر استا عقيده او عمل دي ادا عمل او عقيده کنده پرتي دي پي شي شي کي اصطاد غا پشاندشی شیره اور ضرور صاف دے پاوکی شیر کو بیدت نیشتے کہ انا کاؤکوون دوریوں خدو نستادا حمد اصطادا اخلاص دا پو اصطاد سینہ کے پراتی دی اصطاد سینہ پشاند دریدہ ادھے کے اخلاص حمد پراتی دی ادھا اخلاص حمد ضرور تم قصید او پا دے که عمل شروع شا تیل بنا عمل تا پا دے که عمل شروع که دو قرآن سنت لیکن دا عمل چې دےو نو کامل واحد دیمان لاب دانا که نیم منم و تا بانی پرک دو قرآن سنت ار وقت مثال اصطاد بادن داسهو لکا غونا تیولارا دا ار وقت پی نر لگی تولراز دانا تے سار وقت پی نه نلگی اما په پی ما دګر پہ لګی سال پننه لګی نه ارواح دروانه قران او سنت پراخو نو مثال بلی کویره ده استاد رو په شان درشي شېره لکه ارشیشه صافه ده نو دانګ استاد رو صاف ده استا عمل په مثال ده دا صافه تیلو چې هغه تیل کې سخټه مټني شه دا انګه ستاپه عمل کې شرب وبدعت نشته او تمون قاضي د قران او سنت په اړه لکه څنګه چې هغه ونه ټول روز پینر لګي دا دې د الله واضح مثال لري الله نور السماوات او لار الله رخانه كون کې اسمانونو کولا او صفات رنا د الله کمېش كاتین لقد د درینه د سینې تهابیر کوله د سور نه تعبیر دی په مشکار لکه دړې فیام مصباح په دې کې مصباح ام مصباح په ځای کې مصباح دیوا تاسو په سینې کې تاسو په سینې کې هغه خلوص ادا خلوص همت نه چار کې پریشيړه مداخلوص همت سینې نه غته دی از غړې په شان شي صاف دی تباوائی جدایشی شاہ ستوئی دے پرکی دونکے یو قدو بل شوئی دے دے تیلو دونے خینا تیلو انو ان قرآن و سنت ستا پا دیز کې دا عمل بد پیدا شوئی دے دا خو تیلونا او دا خو تین دا سیوننو کیا غا ار وقت نور تولاروا دانگی ستاز آبادن دا ستاز زان ار وقت سنت تولارو او دا د عمل جور شو نو قریب دې چې تند دې پرکوې تا اقيده پرکوې اگر چې عمر چې دې ترنا عملونه کې او ما کې دې او چې عمل ور سره شد د په عاشا اقيده او عمل دې سره دشن يه جل الله نوري ميشا ابينه الله مثال خلق الله الله پاره باندې پوره رجال متدا مؤخردا في بيوت پاکرون که چا اللہ حکم کرے چا اوچت دکریشی یاد دکریشی رنگ دا اللہ سمانا دا مخ که چا دے اولا قناع نسنتتاو او د عمل پڑکو نو دا پزائیر کی دی اللہ یاد دی پاکی بین ای اللہ لگار وقت دے سارا ماجی گار سڑی دی نگا پلکی دے لیا لین دینڈ انا خرسول دا اللہ دی حکم نا سمانا دیر سڑی دی چا دنیا مشغول د دنیا لندن تجارت ځمیداری اغه نشمغل کیږي لکه څنګه چې هغه تل کې خطر نظر اغلی یاد کسن هغهونه څار وخت نور تو ډارل دا نو داون کې ډیر سړی دی لا لکورو کې چاګي د خپل منقادی تابعدار دی نو هغه فل کوي دلرا تجارت ان لندن دال دا کتاب اذکور د عمل عمل څ صلات او زکات یری کی دا ادا دا ورو دینه چې مو سره به پریکرونه اوسرګه یری کی الله وو بدل غریلا خستا اکی منیکړو ازیات بگی دیره مې ربانه خپل دیدار الله رزق ور کوي چا د چره داش به صاحب ډیر سړیدی چاغه د الله دین ته ولاد دی دنیا کې نه دین کوي فلم کې تیز بلشي اساس تي نو دانگی دا یی راته دی بلجوانې کومې پیژاکه دا د دې نړۍ کې شته الله نه غافل کیږي به مثال او بیان نه آسمان چې کوفر صورت کې کوفر یعني مرتکبین د شو ناروا کار یو ک ناروا قول یو ک د شرک کوفر فواحش یو نو همال دې په شان چې کوم غلطي یاغه پړا گئی ګومان کوي پاره باندې ته کې وबोल هتا کې چراشی د شی ګوګل تا نو نو ممیش شه موږ ته د پیانو ته نور وایي څو ګل د شی ګوګل وایي لکه سره په میراو لار ده څنګه دې غسته اوه چلوږي ګوري نو ټول من کوته لري اپکای په دغه دې له شی ګوګل وایي نو دغه امنندگی کیلا غري دریااب نو چراشی غره ته نن ته دا رنگ دي چاغه عمل برباد و عقیده خراب و نو ده پدری کې داو چې ما خو اعتکاره دي ما خو علم کړی دی روزي مې ساتلې دي په چټو کې عقیده عمل خراب نو هغه ابام منصوراش دی دی په پدېخي اندازي چې ما لړړې عمل کړی دی لکه ناخير کې هیڅ نشته مننه ده مثال دا قائد باطل وایي چې دا قائد خلاف ده آګزان ټکو وړوک امر نه دی پښان دې پیاوړو تنور <سطور> دی پډاگ کې چې ګومان کوي په سراب سره باندې په دې شو ګل باندې ته کې او په چې راشي دې شو ګل څګه هنونو او ممي الله تعالی څنګه خدای په حاضرۍ نو ښایي سزاور صداور کې پورا الله در حساب ورته دا مثال دا قائد باټرې یو عمل دغه غلط غلط غلطه عقیده او دغه غلطه عقیده مثال ده دی دین د نه خلاف عمل غلطو او کا ظلماتن د عمل مثال وای او پینځه تری وای یا له کتره چی وی په دریافت لچین دونکي خپل کړي دلرا چپو د بازارې چپی د بازارې واری دی نو تری دی با دي د بازاره بعدو مطلب سو تین دکر ذکر کړ مثال د هغه خلکو چې بدامنونه کوي دا غي مثال دا سه دې چاغې دود په جہالت کې او سر جہالت نه انکار وکړې او سر نه انکار ਕਰਨه د مجلسه ده بدتان سره دې او په دې مجلس کې روزانه بدات وې دي شي في مراد ده عمل چرو کې چې دا تری و درې دوگه بحرن د پوت د په ما لیست د مشکانو منتذینو کې اور لودجين خپو کې دن نه شوه دنګې تللې ایا شاو مون جون اپټې دلړه چا په د به د چان کې ده به د چانو کې قدم نه شوه اور د به د چانو خبره ده د یو به د تبل به د چوبې د تبل به د موجن مانای دا، تره پا تره از پاس از دنا وریضی وریضی یعنی ده ده دی دی دی دا کفر د شرک یوخو بیدتانو کده دویم دنگی تا در اغیشه از در اغی خبر تای قول دی فلانی دا که جلسه دا فلانی دا که جلسه دا نن جلسه دا سبای جلسه دا موجن نن فوقی موج از پاس اغی وریض دا جهالت جانات کې د نشهره ترې دي باز دې په څېر بازو جوخ خلاص قربلې کې ويني د هڅه کړي چې زه حق وېنم منشره دي سمونه زه دا, دا عمل غلط دی یو او دا نه مداخله غلط دعا دا نه مخارج غلط دی او دا, دا راځي د دل غلط خلکو ته دي سلام او دا, دا عمل کول غلط دی پینځه دارګې دې دنه شویلې مثال اڅو جونګلې الله غلرنه نوبه غلرنه څنګه رنار شي کده بداتیان کې شان وشوي او بیا غي کې خرو کوونه شوي او بیا خبرته کوئی شي او بیا هرچ په سبه بداتوري بیا دزه قران سنني چې جاله په خرشه نو دله برنه دو میثال د باداماله دي او دومبه مثال د بادا کې او عل ني ني الله باقي بين ادلا اسمانو امارغان مخویل وای و بسم الله او دا غي اوزاحه دو پدو مثال بیان کرو نو اس ادل الله دا الله د وحدانيت ني ني الله علم تر نه پوا نه پوا چالا پغي بين ادل اسمانو مچوالا نثم الله پاک وګنا اعمال کوک مارغان صاف فاتن وذر د پون کی لیے ورکون کی دی مې دا عالم کې دا چا پیدا کړ مارغان چا پیدا کړ دا مارغان چې کړه وذر کولاو کې کله ټب کی دا چا پیدا کړ اغه الله چې پمیند اسمان ازمو کې کې دا کارو کې صافاتن یا صفن اجنه تهنه به وځي خپل وزرهه واکې دا چې پیدا ژوند په ټول پوجي جا لاپ بننه صلاة دعا ټول مخلوقات الله را باندې کوي صلاة دعا ازه الله په پاره کې الله په پاج پا باندې کومي الله را اختیار ازمنو کو دي الله دې دې راتل نو چې خو ته راځي نو فاشا کې نی نی نپوا علم تارا علم تعلم نپوا الله جوړای ورته یوسف جی اس جایوبل کې مندل ورځومندي بیا یزای کې دللا ایوسف جی یو حرکتو شړی خدای ورځی دره شړی یو بل تای کوي دا کار نو سو کوي راوی شړی نو بیا ګر اومندي یو بل کې یو الف او تا کې یو بل نو غاوور دی دل را درنه روکامن ګوري وای ورز ګوراشه مینه ساس کې چوزي زمين دینا اوري د برنا یان د غرونا که په دې کې اتنی دا یا د برنا یا من بیاند دی خدای پاک د برنا ذکر کوي وای نو درمه سما جبال منا حقی کې له یا د خلک وای جبال غوی کې اسمنه دی نا غین علی اكو جبال دمانه ددریاوونکی پلانن جبالو م مارن ای علم پلانه سیوی غرد یانه د لویشینا ننی الله شری ورده دوزای کی په منځ دی کی نو غرد دی لترنا نونی ساسکه وذی اونی وذی دمن دینه او ورے الله دبرنا ینه من جبالن غړغړ غړغړ غوره دواوری یا دا غرور نه چې پدې کې یا نور ځای پدې ابصره اچات چې لداشي اړې دې یو څنره دا اچان چې لداشي ا قریب دې پر د برنا د دې چې و توڅې ندار دا چې فراز پنکړی چې نظر تښتې اړې الله زمانه باور طاقت دې کې برتې عقل مندل الله پرای کوي هر دنه صد مما اندوبونه دنه فینا دار چانو فشتې ان د ساهیوونه ما پیدا کړي د زور له خالقه باندې بازي روان دي په کېټه رقمار اباذي دي په دوه کو باندې اباذي په سلورو په دې کې الله چې درایشي دینه پیدا کی الله پرجوانه قدرت والا اراو مليګ ایتونو ترګن او توفیق ورکوې کارې درایشي په تر دراجی نهږي دلال ختم شي با د رد څو مخکيني ایتونو کې نو منافق اراد کې بې ایماني کوي سوي منافق په کار کې د اسلام بې ایمانه دي نو دا نه منافق په قورولو د بادشاہ کې مخکړي نو از د منافقانو باز شروع کړ ويقولون اوايده چې موږ ایمان اورل په الله پیغمبر اما موږ از د پیغمبر ابې اوري وړل دي نه پځې نه ان دي مؤمنان منافقان مووی منو ابیان فاشا کئ چې ما وی دې نه کأن خلق محمد نامو دې بیمانه بیم بزنامه ما وی رحمو کوئی پوجم دې رحم کئ عقل ا چور او غته شي حکم د الله په برتا چې فیصلو کوي شي دې تر مندا نو اګه وړل لاینا مخړی نوی کیا چور تو د الله حکم را شوما عقی دې لرا سحق صفایدا ان په کوم د علاقې د راشي دي د پمنډا کوړتوي چې طالبان و او نو څاپې ماتي ا کوړتوي چې راړي انا رس شي د خپل ځان لپاره پمنډ پا را دي که د خیرات کوړتوي نه بیا وایي ماته دي دی وډو نه بیا ځان دا کوي د منافق دا کار دي اې درور دي کې مرز ده سامان بیمار دي ديني مرز ده کوي یا شک کوي چې ظلم وو امیرتابو یا شک کوي د پوکم دا الله سمونه کومه ونو نوی رسانيشته شک کوي پنه منرو دوکم دا الله کې ګنګو ونو نوی رسانيشته یا چې ظلم وو کې الله په دې یادې داوي چې د خدای قانون منرو ظلم دي اوره سود دغدي بلکې دا که ځان ظالمان دي او یې نه د مؤمنانو کل چراغ حکم دا اللہ و پیغمبر تا کل چه دایی قرآن و سنت تا راغ غطه شیح چراغ یو مسئلہ د قرآن دا چه فیصله اجید اتنا مند دا نمینا ادا دا قول الموینین این یکولو این یکولو قول دا مکولا دا دا وائی پاور مونگا امنون اتغالی کامیاب آسو چومنی دا د و دا پیغمبر اویرگی دا اللہ نا اوزان بچکی دا خداینا زان باکی دینا فرمانای دا اللہنا چه مونگ دا خواه نا فرمانای کرا نشو او مونگ دا اللہ رسول اطاعت کن ویرگی دا اللہنا ویت تقهی سمانا این دا داوی چه مونگ با زان ساتو ندادی مومنان پاک کامیاب اکسم کنی پاکرائی پاک کسمونا منافقان بیابات منافقان شروع شو اول منافقان و باید مؤمنان او او و اوز باید منافقان قسم بایی پخدای پا ها قسم اونا که دیتا دیس ادرو که نوبوزی تازه را که تمتوایده کور راو دیر کور بانو جا تیاری و آیا قسم مخرای منل خوردی تا تم معروفتون خیرون و قسمون ته دا صفحه دادا منل خوردی دا خدای اقا قانون منل خورده الله خبردار دے پراجبانی کوئی و اتحاد کوئی دا اللہ دا رسول نکوار رئی دی نکوشتے پو پیغمبر آغا شہر چھ دو تا حوال شہر دے ہم ملالے ہیں آغا چھ دبانی بوش شہر دو تا حوال شہر تبلیغ اپا تاظ بھئی آغا چھ تاسا حوال شہر عمل پیغمبر تا حوال شہر تبلیغ اتاظا حوال شہر عمل اکو منی لی پیغمبر نولار بومو میں ہدایت حاصل کړې په سنته کې ہدایت اغوص وګرستي شي چې سنته دی انشته پرچورمګر رسول زاهد وعده کړی د الله مؤمنانو ته تاسو نه چې د الله قانون مني امر وکنی امر نه چیرې هم نه کوي په ماجرین اژه جره ندان ساتي یا پاک باد بدنامی نه نو د دوی سره وعده کړی چې په دې د دنیا کې خلیفګان به کم دنیا کې به جانشین کم مشران څل لکه څنګه چې ما کې نورې پخوانی آغزان چې نورې پخوا مخدود کم, کم دیل دین دې دی او دی ا دین چې پسند کړی دی الله دې لرا ولې مکه نه مخدود دین به دې کوي کوم اس شایبه بکینی خرابون پدې دې لرا پسندې له دیل دوی نامن ابتدا کې لګي رسوې دې مخدود کوم پښاد د دې چې بارت وګي زم عاشق ورکه ما سره دچا اچا چ کو ورو کو پدینا دغه دفاع ځان بیان وشو او د یم ورته ځک ته تاسو پیغمبر خامغه پراموشي متتبه د سنت باندې رحم دي چې متتبه د سنتي اګمان دین کیا کسان چ کوفر یو کو کمزوري کون کی دي مولر دنیا کې نه دنیا کې مکه عذاب را زما سن زم حکمت ته ودای به دوداخیر زبدای ته تمز صورت موتی صورت کی ویلی پر پردی کور تمز ایجات اخلی نو دا ته تم بیانې ایمان والو ایجات اخلی تا زونه کسان چې غلامان دي تاسو تاسو په خلاسنو یاندای غي اګه سان کینی رسی درې بروستا تاسو نه سلا سمرا سلا سمرات کی جات اخلی انی سلا سم درې زرا در دا غلامان او نوواردان داوم لري او ته جاتهلي یو مخکی د سبا قبل کله چې کېږي جامې زغر می زکا گرمۍ جانے کې قمیص کوسکی زنانن او پاسته مزه مژوتهن خلاص او راتین دو معنی کوي مفسرین سلاس و اورات خبر در مقتدام حضو فرده حاضر اوقاتو سلاس و اورات لکم دا در وقتونا لپرده استاسو دی سمانا چه ده که بجا تخلیج حاضر اوقاتو سلاس و اورات لکم دا وقتونا در استاسو پرده دی چې ده که کی پرده کوي او پنسب سره بدل سلاسا نبشی سلاسا آنی او رات اللہ کون سلاسو دری وقتونا آنی دادا پر دیدی نشت پتاسو کنا انا پا دایی بانده گنا پاست دینا دا دری وقتانی ما شمان ردی نو خیر دی گردی دون کی دی پتاسو بازی پا باز بانده دا ما شمان گردی را گردی تاو افون گردی دون را گردی دا دنگی بیاننی اللہ تاسو آیتونا اللہ پود حکمتوالا اکلا چورسی دا ما شمان تاسونا پلوکتا نې جات بغلې دی د کسان کې جاته راستو مشرانو بیا و دې دغه سن راځي دا ونګي بیانې الله تعالی او استاد رایل الله پوهه استاد سو په فایده حکمت پدې کې مستثنا ذکر کړي او ناس دې خودنا آلا خده چومیر نے کیننه کا ان بډای شهره بډای حدا ناس تا ان کانه شي کولې نيشته پدې باندې ګونا کیږي جامې دوی بله سرګندوازي دي ډول چې ډول باندې سرګندې سمانه کې لري کی سروانی او ډول باندې سر دانه چی سر د موږس کې ضرورت دی ورګي غیر متبرجاتین کینی سرګندون کې کی دي ډول اکه چریته یې ځنه ساتي دګر د زونانو غره دی ولا دی که دا خبر داری دا وي چې د بوډایم خبره غره خبردار چې دام کور ناشې پټه په پیر له خلاصم نه استه اپ دې باندې دانې زیادې کوڅه غشتي ادجاجت المخلات اند چې دې له حديثونو نه ادجاجت المخلات او چې کوڅه غشته چې سار فاجي غره یو کوڅه کیټون غوې کله بل کې دي ته وې ادجاجت المخلات او چې کوڅه غشته کور و کورونه ده ګي نو تاریخي ګور پرې دی ګو څه ته به ځو شی نو نيشته کزانم بچی د ګرځې دونه غوړې د الله ورځې کې د پوره انشته پرمبانه څنګه تجارتونه واړی روغ بچنه تجارت واړی روغ اور تلګوري انا په قربانه څنګه کا اغزي اسوک راځي نو بل دې ځانته بچی انا په مري څنګه انا پتا زبانه چوي کول کورونو کې یا فلاړان کرا یا پرانا د میندو کرا او دا سیلار شي یا قرن درونو یا قرن د خوندو یا قرن د ترونو یا قرن د ترونو یا قرن د ماما غانو یا قرن د ماسي تا سره ملک تم مفاتحه اوغه چې مالک د کنجه دغه نه تا سره یا د دوست چې دوس اجازه کړی چې ما ته را شي نو ته باګل داغه نو په تارو فجر ځای نشته په تاسو ګونا چې خو یوازې یا بن بن وکلا چې د نن چوي کورنوتہ نو سلام واجی په خپل ځان ادا پیشکشی وړاند نه ابن عباس دوی تن ورځ جمعه تخي چې جمعه تذنه کې نو زان له سلامتی او الله هم انی افتخذو خدایا زه تا نه سوال کوم استاد رحمت اللهم افتح لی ابواب رحمتک او کله چې نو الله منی اسلک من فضلک العظیم ابن عباس منه کوي اسو دو یان کورنه فصل لیمو الان ورکو نو سلامتی او ای پدان ازنه چې دا کوړه کوری کله چې پدې کور ته لارجې نزان بچا اذان او ساته ده نقصان دانه چې خود غوړې شته ورته غوړ اوله معنا فسلیمو وعل ان فدیکم سلام واچوي په خونو مرګرو دنه چاته سودی بيان الله تعالی تعالی تنا خم خپو شي یقینا المؤمنانا که ساندي کما لار پال پیغمبر ویما حکم او کله چې دې سره ده پیغمبروی پیو امر دی جرگی امرن جامعن ستفاقی سخبر را کئی نونو دی دی مجلس نا ترغیقی زیادت وقتی دی نا آداب چونکی صورت آداب امیر دو جماعت غوری تا آداب و ازدف حشا نو یاد بی حایه کارداره که امیر دی جماعت تیر آغاری جرگی دی نو زمان دا ماه که تاس اکر مات منظور دی نو دا خود یار از بیمان آنوه که تاس روڑایو خورا نو دا, دا منظور ازدبان ا این مرد یا حال را ایمان تا سطح نکل ویدار حاصل هیس ویدار جندب جندب دورده ای که به اطوائی که ماره غوره او چه ده کار وقتی ویدار سفی اصله اکرا سو اکران زمانم کل آچوی سر ده پیغنبرنه ده امیر ده جماعتنه پیغو مرد ده اتفاق نزی چه جهاتوان اخلیتانه ایقینوانا کسان چه زر اخلیتانه ندغه دی یا که سان تیمان اړی پالا پر رسول نو کلا چې یا تخلي دې تا نه د بازی قانونو ضروري نجاه توګه چې دا په خې دا ما آداب دما شريدي اوبخنه وغواځې له د الله خدایي وبخه دا جړن باندې خوای مې سا الله په اونګو کې مهربان اموګر موګر دوی راوختل پیغمبر پمنول کې په شان راوختل د بازو بازو لرا رسول نمرات امیر جماعت کہ امیر جماعت ته غاری نو صاف پیرا دا پیغمبر تي راغخته نو صاف پیرا وایږي الله کسان چې وایږي تاسو نه زای پټه یا تصللون وایږي یا امیر وته یلو کوکار دی راشي ندازه لوونه وایږي لواذن زای لوز او اوس کے فرض اے اوس مطلق پنارا <وز> که مصیبت را غلی او کنا پناه چی مصیبت را دی اللوز و بکا تابانی پناه وارم ندی مصیبت را نمون تایر اعوذ ہوئی که مصیبت ویو کنی ویو خواه پناه وارم او دیر اگر خلاف قید حکم نا پیغمبر نسونتو چوبا رسیگی دیتا عذاب و دنیا که یا بورا د عذاب درناک مخالفین نسونت خبردار اللہ تعبیدار دی اسمان ازمکیوالا بولے اللہ کو پاکشی منی چیئی تا سپاقی آیات کا آراد چوہ پت بکرشی اللہ تا نو پوک کی تا سرا پخونا مال تا چکا ماملو کو اللہ بلی پوکی اللہ پاکشی منی پوہ دے